Oda a teremtést a véletlennek? Ma már a szélerőműben és a napkollektorban sem hiszünk, sem a biolmában, a biomészben meg végképp nem. Ki tudna elképzelni olyan méheket, akik kikerülik a kipufogógázzal és permettel fertőzött virágokat? Minden gyanúba keveredett. És ami nem gyanús, na az a leggyanúsabb. Lehettem volna pénzügyi tanácsadó, vagy bármi más. Számtalan ismeret a rendelkezésem rál, és ami nem, annak a megszerzésére megvannak a képességeim. Te persze csak az lehetsz, aki vagy. Egy csillebérc intézetben rohadsz naphosszat, és irigykedve gondolsz arra a pályatársadra, aki jó időben kiugrott onnét, és átképezte magát bankvonarra, és most annyi pénze van, mint a pejva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 ahol a haláltó rettegő híveket a papok lelkileg gúzsba kötik, olyan belső fegyelmi hálót építenek beléjük, amitől egy életennel nem lehet megszabadulni. S bármi öröm, ha ér az életben, attor rettegsz, hogy ezt sokszorosan leverik rajtad a túlvilágon.